Але хто б мене навчив і цього мистецтва? Слово «мистецтво» щось мені нагадало. Я пригадав, як колись у школі пробував грати в драматичному гуртку. Згадав навіть свою роль – старого чоловіка, який не любить свого молодого сусіда. Котрий виявився вже на початку життєвого шляху набагато удачливішим за нього. Як же його звали, мого героя? Здається, панас. А от п'єси не пригадаю – ні автора, ні назви. А може, є хоч якийсь сенс у цій згадці? Навряд. Сотні, мільйони людей проживають життя не так, як хотіли. Але жоден з них не навчив тих, хто йде за ними. Не навчили? Ой, ні, навчили, якщо ті, хто живе потім, хотіли цього. Зроблене відкриття здивувало мене. Я маю вчитися у когось? У мого діда? Але я не пам'ятаю жодного слова з ролі. що я пригадав, як ми ставили уривок з Горківського на дні. Я прагнув, аби мені дісталася роль Сатіна, але з уривку, що його вибрала вчителька. У Сатіна було всього-навсього дві репліки. Зате довгий монолог виголошував Хома. Я тоді вивчив і його слова. Мені навіть здавалося, що ліпше, ніж теску Андрій Перчук якому випала ця роль. І коли Андрій казав свої слова, я теж подумки проголошував їх. Тепер я подумав, що в нашої вчительки Іраїди Максимівни це теж була хитра гра. Ми спочатку обрали собі ролі, обрали насліпо, а тоді вона вибрала нам Еге Егеш, я прагнув сказати «людина, це звучить гордо», а сказав щось маловиразне. Може, вже тоді проєктувалось моє життя надалі? Тільки я не знав про це. А якби знав? Уникнув би помилок? Чи не прагнув злетіти високо? Невже не прагнув би, а задовольнявся тим, що є. Але я так жити не вмію. Не вмію чи удаю, що не вмію. От дозгадувався, чи варто було й починати. Я поглянув на сусідню лавку. Дівчата так само читали – я пошкодував, що й собі не взяв книжки. Може б тоді час ішов швидше. Парком пробігла легка хвиля вітру, досить прохолодного. Дівчата навіть оглянулися, наче сподівались, що за вітром прямує парком справжній Дід Мороз. А раз оглянулися, отже, читають не дуже уважно. Коли я подумав про це, мені чомусь стало трохи легше. Хвиля вітру вже відкотилася, за невеличкої темно-сірої хмарки з'явилося сонце. Я зручніше мостився на лавці, наче збираюся тут просидіти, бо зна скільки. А що? А жити мені все одно нікуди. А додому ані други не хочеться. Не хочеться вертатись туди. Хоч ти вбий. Сонце вже просіювало скрізь світи дерев. На мої руки, які я тримав тепер на колінах, падали тоненькі, ледь теплі промені. Наче граючись зі мною, вони то виникали, то зникали». Оглянувшись, я побачив, що то хитається від слабкого вітру гілка наді мною. Я поворушив пальцями, промені заковзали по них. Один з промінчиків раптом почав рости, розширюватись. Може, мені здалося? Я став спостерігати і помітив, що він таки розширюється, хоч і дуже повільно. Сонце рухається, зрозумів я. Воно обминає дерево, обходить довкола парку, хоч вони теж рухаються довкола сонця. Як його примирити, ці два протиріччя, подумалось мені. Я побачив себе у нашому секторі під беззахисним пекучим промінням липневого сонця. Я стояв і дивився, як тремтить полуденне повітря над заводом і містом, як воно наче розсмоктується під немоливим тягарем спеки. То було всього місяць чимось тому. Ми збирались тоді у відпустку, я намагався не думати, що буде після неї, я ще жив своїми ілюзіями. Тоді хтось підійшов до мене. «Левчук або Комаров?» «Ні, так і Комаров. Куди ти їдеш?» «До себе. У село?» «Ти не зрозумів. Не в село, а до себе.» Я повернув тоді обличчя і пильно подивився на Комарова. За моєю фразою нічого не стояло. Я вимовив так, наче граючись. Але вже дивлячись Комарову в обличчя, став бажати, аби він побачив за цими словами зміст. «Більший?» ніж вони могли вражати насправді. До себе йдуть пішки, сказав тоді Комаров, інакше нічого не вийде, фігня вийде, от що. Я вдав, що не зрозумів його, хоч міг відповісти. Але біда в тому, що комаров прекрасно зрозумів мене, хоч за звичкою, промовив напівіронічно, трохи з дидактичними нотками, які тільки посилювали цю іронію. А може, мені тепер здалося. Що було це розуміння? Тоді я злякався його. Тоді я ще був на дистанції, хоч дихання ставало все переривчастим. Але я підігнав себе і змушував нічого не думати. Запевняв, що якось воно обійдеться. Цьогорічна моя відпустка минула неймовірно швидко. Мені хотілося розтягти кожен день. І лише потрапивши даремно тиждень часу на пошуки якогось виходу, я зрозумів, що треба тікати до самого себе. До свого відчуття часу. Я перевершив сам себе. Вигадував усілякі ігри з Ірочкою, екскурсії в гори. Ми провели там чудово час. У Криму я поїхав туди, хоч не мав і найменшого бажання. А для цього мусив просити гроші у мами, хоч знав, що вони більше потрібні Михайлові, який будував свій будинок. Це теж була гра. Натужна гра у веселість, у все добре. Це була гонка без переможця. Тільки за мною ніхто не гнався. Магда була задоволена. Магда посміхалася. Магда сприймала умови гри. Вона вранці, коли тільки сходило сонце, бігала за мною берегом. Вона віддавала мені ірусу, з якою я грався кілька годин. Вона спостерігала і з цієї гри і розуміла. Так, вона розуміла, що мені все це неприродне, що це втеча і все. «Інакше й бути не могло. Я сподівався ж купити майбутнє її мовчання. Тоді я не знав, що Магда... Ви дозволите, молодий чоловіче?»